گرانا مخترم اولوکو اسلام علیکم <سلام> اولا من محمد شاہ ترو تازو قشار ساتا مخترم او دریال سالخی دوئر نمبر کیسر شروع زمین دوکان پتیا ساتی دوئی دو سندت کیسر انسیلی رگارنگ ساندر مدین اماز جانگیرہ دوکان نمبر 2 سرداری اتر فروش مخترم او زمین نمبر دی زیرو تین سو ده حضرت کا عبد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ توبہ کی کله اللہ قبول ک نا غیر اللہ حبیب تو فرمائے لو چې ان الله تعالی انما انجانی بالصدق ای به شک الله دے ما ته نجات را کو د رښتیا د وجنه وا ان من توبتی او زما توبہ ندام دا الله احدث الا صدقا چې زبا خبره نکوم ما درشیا او ما بقیتو ترسو چې ژوندے اوسوې فوالله قسم می دی په الله ما علنت حدان کا ابن مالک رضی الله وروي ځنه پیژنم یو تن د مسلمانانو له مسلمانانو ابلاه الله تعالی چې هغه نبی الله امتحان کړي په صدق الحديث احسان دې په الله رب العزت کړي په صدق الحديث پرشتہ یا ویلو د خبرو کې مز ذکرت ذلک الرسول الله صلی الله علیه وسلم ده کم وخت چې ما ذکر کړی ودا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا احسن ما مما ابلانی مم الله تعالی ډیر خایسته ده هغه نه چې رب العالمین زپدې کې ینه په ماځمائش کړي وي بس ما دا هغه وخت نه چې واده کړی نو اغه و آدمی پورا کړې نه مخه دروغ ویلو او آئندمې نه دی ویلي والله <سؤال> ما تعمدتو کذبا قسم په الله ما تعمدت ما قصت اراده نه کړې د دروغ ویلو مذ قلت ذلک للرسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم وخت چې ما دا ویلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اله یوم هذا دا غوړزي زمام پوری شتا و انی لا اوشک زخام خاو می ساتم ایحفظنی الله تعالی دا چې په حفاظت کې وو ساتي الله ما تعالی چې لوی دي فيما بقیا په دی باقی عمر کې وای تر اوسه خو درو او دا باقی عمر بارکیم ګور په نفس سوزان اعتماد نه کوي بلکې الله باندې پروس کوي زد الله نداء امید ساتم چې باقی عمر کې بم الله ما دروغ نه بچو ساتي قال فانزل الله تعالی وَيَرْبُ الْعَالَمِينَ رَوْلِي گلو دا آیات لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ بِشَكَّ تَوبَ کَبول قب کړي وَاللَّهُ مَهْرُبَانِ کړي وَاللَّهُ پخپل پيغمبر وَالمُهاجِرِينَ وَپَمُهاجِرِينَ وَالأنصَارِ الَّذِينَ أَنْصَارُهُ هَغَ کسانو اِتَّبَعُوهُ چې غي تابداري کړي وځ نبي عليه ساعت العسره هغه وقت د تکلیف کې دنه مراد دا غزا د غزا د تفوق حتّى بلغا تردی چراو گئے تے او و یورسید انه بہیم رؤوف الرحیم بے شک اللہ پدوی مینا کون کے دے او مہربان نے اب یا و علی الثلاثۃ الذین او پدریو کسان ہوا خلفو چہ غیذ توبید قبول نہ رستکڑشیو حتا تردی دا دعا علیہم الارض چ تنگ شو و پا غیبان از مکا بیمار او حبت سرد فراخ والد اگین حتا بلغ ترخیص را یاد دي دے ترا رسیدل اتق الله الله وي اتق الله ده الله نو يري گئی و كونوا مع الصادقين او شي سر درشتینو نا صادقين سوق دي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لکه الله موتا سوره قیامت وي رشتینو سره شي نو مونګانو زمون نماخه لا امت نو لا چې نازله دونو صحابه موجود لتر قیامت الله ويكونوا مع الصادقين درشتينو خلکو سره شي دیو جن تاریخ لا او دبل چا یو غنده خبر له اس اعتبار رشتہ چا پکويدا صحابيدا سه او دادا سه چکل الله ولي وكونوا مع الصادقين شي سره درشتينو نه قال كعب بن كعب رضي الله عنه وي والله ما انعمه الله عليي وي قسم ده الله ما انعم الله عليي العم لريكره لا فما بني من نعمت يو نعمت قد تشريم باد پس د دين از هداني الله چې کلمات الله هدايت کړې د اسلام اسلام تا اعظم ال نعمت في نفسي زما پزړکي من صدقي د رشتيا وې رسول الله صلى الله عليه وسلم وي د اسلام نپسدالوي نعمت چې ما د الله حبيب ترشتيا وې الله اقونا كذبته او دلاینه عام دا چې ما ورته دروغ نو ویلي فاهل کا کما هلاک الذین کذبوا ورن زبم تباشو وی لکه څنګه چې هلاک شی او تباشو کسان چې دروغی ویلو ان الله تعالی بیشکره الله تعالی چلویره قال للذین وی دی په حق دا وته کسانو کې کذبو چې دروغي ویلو حين انزل الوحیہ چې کله وحی نازل ک شر ما قالا دیر بدر علاوه چې ویل دي لعهدنیو تنت فقال الله تعالی الله رب العزت دغی درو جنو بارکی ویلی سیحلفون بالله لكم سیحلفون بالله لكم زرجه چې قسمونه بخری دی په الله باندې تاسو تا اذن قلبت ملهم کلتوا پس شی تاسو دویته د جهاتنا داولین ضروره قسمونه اخري لتوریدو عنهم چه تاسو مخد دوی نوارو ایو ملامت نه فاعریدو انخم نو ای د ما و ای زما مومنان و بندگانو مخد نوارو ای دن آراز گئی انہم رج سن بیشک در منافقان چه پاتی شویم دیو دروغم و ای دا گندہ و پلید کی ومعواهم جہنم زید دوی جہنم دی جذا ام بی ماکانو یک سیبود. دا بدلره په سبب دا وچودې کسب کون کی غره غوخ سره غو دې دا الله حبیب راضی شو دروغه قسم دواجن لیکن رشت قران وئی انهم رجس و ماواهم جهنم یحلفون لک قسمونه خو دې تاسو تل تر دوه انحو دې لپاره چې تاسو راضی او خوشاله شهید دوینا فئن تر دو انحو ک چې تاسو خوشاله شهید دوینا په سبب د دروغ د قسم فان الله بیشک الله لا, لا یرضى نارازی کی کی خوشالی کی ان القوم الفاسقین ذ قوم نافرماننا <حصفح> قالک ابون حدیث بختمگو وای کاو رضی اللہ وای كنا خلقنا اومغه چرست پاتی کړیشیو ایو حسلاثتو کسان امر اولئک الذین ده حکم د فیصله د دغ کساننا قبل منہم رسول الله صلی الله چ قبول کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینه حلفو چې کله دایې دروغ قسم خوڑلې او لهو اغویته تعالی حبیب چې دروغ قسمو خړو نوذرې قبول کو فبایعهم نو دیسره بیعاتو کو واستغفر لهم ودې ته بخنم غخته وا رسول الله صلی الله علیه وسلم او رستو کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا زم غ فیصله حتا قض الله تعالی فيه بزالم تر دې چې الله پکې دا فیصله وکړه قال الله تعالى الله رب العزت وی وی واعلثلاثۃ الذین خلفوا او پدریو کسان واغه چي رستو فاتیکری شیو د توبه د قبلې دونه ولی الذی ذکر مما خلفنا ولی الذی ذکر مما خلفنا ارجاؤه امرنا دیده که ده تخلیفو مانا در تکی ولیسا اللہ دیو نده آغا زکارا چی ذکر کرده ده مما خلفنا دا چې نچمون پاتې پاتی کڈشیو تخلیفونا عنی الغزو دا رستو پاتې که د دا غزانا نیادی و هو تخلیفو ایانا آغا رستو کول دا اللہ دا و ارجاؤه امرنا اور رستو کول دا غیو زمونگ دی لرا عم داغ دا غچانه حلف له چې ایو ار تقسمنا خوڑلو وا عطا الیه او زرنه پیش کړو دا الله حبیب تفقب ال منه نو دا الله حبیب تنا غزرونه قبول کړو او زمونږه مسله رس خو شو رشتیا مویلو دغه قران الله رسولي ګلو متفقن له دي پوری د بوخاری او مسلم شریف اتفاق دي نو دي که یو د توبې طریقه کرا لو خیلہ دې بمون خیل چې صحابه کرام څنګه اشخاص پنزو سر جی بھائی کاٹ خدا گئی پہ ایمان کی سیوا وال راغلے بادشاہان اور تلال چھوان نکڑے خواغا خط قدر سکی چنور کی سوزولے تر دی چنا اللہ حبیب وی بییاں نو جدا شئی نوکچر ویلے وچ طلاق ور کئی دا اللہ و دا رسول محبت دم رغالب جپکی انتظار نکوٹ او بیا توبہ قبول شیو داغی سر ویل جم توبہ دال دا چنا مال ممتو ل اللہ پلار کے قربان و او په یو وخت کې دا څرګندې چې نن نبی صلی الله علیه وسلم خرج فی غزوه تبوک دا الله حبیبته غزوه تبوک یوم الخميس د جمرات فرض وکانه یحب الله حبیب بدا خبره فغنلا ای یخرج یوم الخميس چې د جمرات فرض بانیږي سوک دا اللہ دا حبیب دا دا دا وجن نو سوک سوق د الله حبيب د تابداري د وجنه جهاد او سفر ته پديره زوزي نو ډيره خبره وافي روايت د پيور روايت کې دادي وكانا لا يقدم من دا حبیب سفر لا الله حبيب بد سفر نه نه راتو الا نهارا مگر درزي في الضحى د صح په وخت کې له اوس چې کوم وخت فإذا قدم ما كل شي براغه نبد ابي المسجدي شوروبه او کې جمعه ته بوردن نشو فصل فيه رکعات ذو رکعات مزبي تحیۃ الاول وضو المسجد او د سفر دراتلو شکرانہ چې الله احسان کو چې مونږه د تاسو سفر نه په خیر خیریت راوستو او ثم جلس فیه بیا باغي په جماعت کې کېناستل او صحابه کرام بدرج علی ملاقات تراتله تاغي نفس بدا الله حبیب قوتتلو صلی الله وان ابي نجد و اذا حضرت ابي نجد او بیا در لوی جدانو جید بزم النون لنون باندې زملا پیش چورتم وایو وفک الجیم او پدی جیم باندې فتح او زبر ده نجیب عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما دا صحابي وې ان امراتن ګور دا له صحابو شان ښه چپه مخدز مکلا سے مثال سوک نشی پیش کوله کم ایمان چه په صحابو صحابیا تو کيو ان امراتم من جوهنا یوزنا ند جوهنا قبری اتت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وهي حبلا من الزنا او غامله ود بدکارینا اغی سرا الاخرت فکر گناشوی او چدا باخرت کې الله سره رضا څنګه مخ لگو په خپل رالا فقالت وی فرمای لیا رسول الله ادا الله رسوله اصبت حدن ذرا سیدلیم یو هد شرعتا فاقيمه علیا نداهت فما قائم کا معنی گناشوی او زو الاخرت تکلیف نشم برداشت کوله دنیا کې بس په ما باندې قانون شرعي نو کا ف دابي الله صل الله عليه عليه وصللم موللي دا الله حبي دغې سان روبلل ورغ خلکو کې دومره د منلو معده ف قالوي فرمیل اخنی ل سره احسانات کوي فضا ووضعوعت او کله چې دا دا بچیوزېږ نفتی ب ماته راول ندي روت ک لږ اختصار د چې کل هغې بچ لو نوور وسته درح الله حبیبی دا کوم غ رجم کو ਸੰساری کو د امړ شنو دا, دا بچي بسکای وېسا برو کوي بچی بچي ده شو د ورګې ته رحمت الله للعالمین د چې کنا بچی ته شودو ورکل ور دومره د دې پزړه کې درد دی په حمل کې سورہ مدته 13 شو بیا دو کالې بچي ته شو ورکل بیا په خپل راله او بچي په غیګه کې نیول او هغه له لاسه کې سورکل خوراک کې کول چې د الله حبیب د اوس د خوراک قابل شوه او مال اخرت غفکرو غم روړې ما دا پاک وکړه ففعلن واذا غشانو كال فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم حکم کو د دې باركي نبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها نپاغي غجامي او تړلې شي چې د دې د بدن د پردي لحاظ وشي وسم فقهاء لکړي وځانانه چرجم کوي د دې نامې پوریې پزمکه کې خخه کی چې لاغې پردي لحاظ وش نو جامې پکله کې کړې شو ثم ما مر وهاو به حکم کو فرج مت نو فرجم کړې شو د شادي شو ده ناري نو زنانه د پاره پزان سلور پیری گواهی وکي یا په سلور دستور ګواهان پېشي نو ਸੰسار ده پګټ و وی ولی ولی به تر دې چې پدې حال کې مرشي ثم صلی عليه ها او بیا په دغی ځنانه د الله حبيب د جنازي موزوک فقال له عمر عمر رضی الله نورته وي تسلي علیها تاسفید جنازی مصپدی کوي یا رسول الله اذا الله رسول وقد زنات وغیبت کاری کړي قال له الله حبيب ورته عمر ته تصطد لقد تاب توبته دې خداسه توبه وېستا چې په مخدز مکه په داسه مثال سوو پیش کیږي په ځان دې گواہی او اقرار وکړي لقد تاب توبتان ویدی خدا سی توبه وېستلو قسمت به 70 کچر تقسیم کړئ شیدا توبه فمند او یاو کسانو کې من اهل المدینه د مدنیوالونا لو وسعتهم نو او یاو ورته دایو توبه کافیده غاو یاو وردا سی چې بلکون دا یو تو به یو کسانو تقسیم <مسیس> شینو ټول وکافی شي وی حل تا افظلا تابو مندی غرض دین من انجادت بنفسها چې دي صحاب ک په خپل نفس رل الله عز وجل اے په زبان باندې صحاب کو قرباني کړ د الله لپاره دا الله غخوف دا الله غیرا د قیامت او د قبر فکر تور مرګ رشه چې دا الله د حبیب په مجلس کې په ځان اقرار ویدا سے غرب دیچت مندلی انجادت بی نفس حال الله عز و جل چی دی سخاو کو خپل ځان د زان دا پار دا اللہ عز و جل درواہ مسلمن او دادر تخیی چی صحابو سکری داغی مثال دنیا کی سکنشی پیش کولی وان ابن عباس و آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما تابدللہ ابن عباس و دا آنس بن مالک رضی اللہ عنہما روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی اگو ادیل دیر سوچ پکار دے پا دی دنیا مڑخت نشتا لو ان لی ابن آدم وادیم من زہب و اکشری د بن آدم دا پارا وادیم من زہب یو میدان او خورد سروزرو ای اولوی خورد او کندر او اغا دسروزرو دکشی نو احب دا بنیادم بخوخای ای یكون له عاد یانی چې د د د دوکان دی اس د سرور شویار په یو کار نکی چې ور سره ابلم ډکشه دا چې درې نو بیا بده وایساله رمه په کار یعنی مرخ په دنیا نشتنې تم را دی وی چې بس په سړی حیا سره وختیش باقی اوقات ته دا الله په دین او د قبر و خیرت په فکر کې برداشت کئ والا یمل افاه الا التراب او نبا دکی گی دا خلد دا نبا دکوی خلید دیلر مگر خار دا قبر دا دا خیطا او خلد د قبر پخارو دکی ویتوب اللہ علا من تاب او توب قبلوی الله لاغچا چا سوک اللہ لتوبو باسی سوک دا خپلو گناہو نو توبو باسی نو الله دا دغی بندگا نو توبی قبل ای تا رستو حدیثم گو رئیچ باب ختم شی وانا بی حریرت رضی اللہ تعالی انہو دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائیلی دی یزحک اللہ سبحانہو و تعالی خان دی رب العالمین زہک کئی کما یلیق بشانہی چه پاک دے و تعالی اچد دے لا رجلین اگر دو سوڑوتا یعنی اگر دو سوڑوتا خان دی با او تب السمب کئی خوش آلی گی با یقتل احدهما الاخر یورا پاسی قتل کی بل او يدخلان الجنه دواره وجنت دا تعجب والخبر يقاتل هذا في سبيل الله دا مومن د الله لار کې قتال کوي را رافسد فيقتل دا غو مؤمن قتل کوي ثم يتوب الله على القاتل بالله توب قبله قد قاتل فيسلموا اسلام نو هغه موس هغه کافر چې مسلمان شول الله لاره کې جنگیدو فاستشهدو نو هغه ته شهادت مليو شه نو دواړه په جنت ته ځي رضا الله رحمه او کرم نکله دیو او کافر دلاسه څمره مسلمانان شهیدان شي لکه هغه ازلی نیک بخلی کله شي هغه ته الله اسلام توفیق ورکي لکه څوره رسول صحابه دې دلاسه غزو يه هد کې زیات تکلیف د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه سره زيد له لیکن اغا خالد بن ولید رضی اللہ سمر لوی عظیم شخصیت جوړ شو متفوق دی وجنه پته لګينا حضرتان رحمت اللہ علیہ زکوي چې زه د هر مسلمان او د کافرنا ځان سپګنم وای مسلمان نه پدی اعتبار سپګنم چې پته نادا چې د پدی زړه کې و سمر لوی ایمانی او کافر کافرنا پدی ځان بدګنم چې کی دیشی دی مسلمان شی او داسی اسلام ورته الله نصیب کیږي د مرتبه تاړو نه رسو وس خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ډېر حضرت کرم رضی اللہ عنہ په کفر کیو لیکن کله چې اسلام راوړ نو هیڅ څوک نه متفقن علیه د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله د دې حدیث په نقل کولو اتفاق ده نو ګورم دا باب ټول توبه او دمو غوتا سلووي چې توبه د پارکم شرطونه دی توبه وسنګ وباسي لو دا بار بار ویل غواړی دی. او په خپل ګناهونو توبه استل فقار دي الله دې موږ او تاسو तमाम umat دې صحیح توبه توفیق را نصیب کړي باب صبر باب د په بیان د صبر کې او د صبر بار کی آیاتونه در له ذکر کړي او احادیث مبارکات جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر کړي یو صبر دے دا الله پتاوی دارو ذریم صبر دے د گناهونو او د نافرمانونو د الله نه او دریم صبر دے د دنیا په مصائب او تکالیف وانه قال الله تعالی یا ایها الذين امنوا اصبروا فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دې چې ایمان والو اسبرو صبر وکړي وسعو او غالب شي په دې دشمنان وبانی پسبر کی یو کافر د کفر د عقیده د پاره او د شیطان د خوشحالولو د پاره ځان مړکای او دارم خپل بی بی کونډکای بچی ايمانان کای نلاوی زما مومنانو بندگانو په تاسف شوی چې زما لپاره تاسو قربانو ته تا تیاری ګینې او صابروا یعنی په دشمن پسبر کې غالب شي وقال تععا او فرماري دی الله تعالی چې ولا نبللوون ن کوم او خا مخ امتحان بکوم ستاسو امتحان بهم وخلب بین په سشي سره من الخواوف د يرینا والجو د لګنا قش من لمال په کم سره د معونونه والفې د نفسونه وبشر الصابين او زیې ورک ا حبيبا صبرنا پهتا وقال تعالی و فرمائیلی دی اللہ چلوی دی انمای وفت صابرون عجرهم بیشک پورب ورکنیشی سبرناک و تاغ عجر دیدوی بغیر حساب به حساب یو پا بے حساب کتاب جنت دن نکیدو کی مکمل صابرین دی چی دا اللہ پتا بدا صبر دی دا اللہ و رسول دنا فرمانون ځان صبر کردی او د دنیا په لګو توندو تکالیفو بيمارو پریشانو صبر له او صبر دې ته وای چې د شریعت نه خلاف خبره دخلیله نه راو baseY او قال تعالی فرمایلی دی الله چلوید و لمن صبر او هرغه چا چې صبر وک او وغفر او بخانه وک ان ذلک بهشک دالمن عزم الامور خامخاد همت د قارون ندی وقال وقالت تعالى وفرمایلی دی الله چلویدې استعينوا بالصبر والصلاح دا الله نه مدد وغواړي د صبر, صبر دی او د مصپه ان الله مع الصابرین بشک الله مرګره د صبر ناکل وقالت تعالى وفرمایلی دی الله تعالی چلویدې ولا نبلوانکم او ها مخه امتحان وکوم پتاسو حتا نعلم المجاهدین منکم تردی چمب سرګنداو اغه جهاد کوونکې تاسو نو وصابرین او صبرناک والایات فی الامر بالصبر او آیاتنا تبارد حکم د صبر کی و بیان فضلہی او آیاتنا په بیان د فضیلت د صبر کی کثیرت دیر دی معروفات یغه معروف او موجود دی قران شریف کې وا نبی مالک حارس ابن عاصم لشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دابی مالک حارس ابن عاصم لشعری رضی اللہ عنہ نے روایت تھے گندہ فرمائے اس سنانہ سواللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اتت حورا شتر الایمان اتت حورا شتر الایمان ویپاکی نزافت دانی میمان لیے دموز د پارا کومو داس دې دموز د پارا بدن مینز لي کپڑے صفا کول لي يا اسلام مطابق صفاه دا داشتر ال ایمان نه اصل کی وجه دا و وای س د انسان د بدن دوی سیدی